Tisztára Szomorú vagy vidám! 2023 első fél évének utolsó interaktív kéfejencséját látják. És úgy hozta a sors, hogy érdemesnek tűnt interaktív műsort csinálni, nem csak azért, mert elterveztem, hanem a világ is hozzájárult. Így aztán lerövidül a szolgálati közlemény rész. Ugye van most egy műsor, amit talán követnek százan, kétszázan, háromszázan, többen ilyenkor nem szoktak jelen lenni, van akik csak hangban, azoknak a száma az elmúlt időben elenyésző. Fogok két írást ismertetni, és azt fogom kérdezni önöktől, hogy mi a véleményük. Egyszerűen csak kíváncsi leszek, nem akarok vitatkozni önökkel, kíváncsi vagyok a hozzászólásukra. A YouTube azt ajánlja, hogy nézzék a műsort nem felvételről, hanem nem real-time. A YouTube esetén nincs felvételről szó, maga a szó sem illik ide. Ahhoz, hogy az egyidejű műsornézéshez nagyobb számban legyenek jelen nézők, ahhoz mindenféleképpen valami marketingre van szükség, olyan marketingre, ami valamiféleképpen a műsoron kívül díjaz azokat, akik nézik a műsort. Valami játékot, aminnyi lehet nyerni. A műsornak tehát szüksége lenne marketingpartnerre, miközben nem vagyunk tőkepénzesek, de veszélyek egyes első szemében, nem vagyok tőkepézes, Egy olyan segítségre, amely azért társul a műsorhoz, mert habár ez nagy valószínűséggel soha többet nem lesz rádióvisor, vagy élő lebonyolítású tévémisor, de ismét rendelkezzen azzal a tulajdonsággal, ha felteszek egy kérdést, akkor özöllenek a telefonok, mert érdemes arról beszélni. Ehhez valamit ígérni kell a nézőnek, egyebek közt ezért, vagy ha tetszik, csak ezért szükségem lenne, Marketing segítségre. Név, telefonszám, gmail.com A 2023-24-es Kejfe tanévben sok egyebek mellett három dologgal szeretnék foglalkozni: a 2024-es önkormányzati, a 2024-es európai parlamenti választással, valamint az olimpiával. Ami az olimpiai előkészületeket illeti, a tekintetben megtettem a szükséges lépéseket, abban nem biztos, hogy tudnának segíteni. Az első kettőt illeti, abban azért tudnának segíteni, mert ha gondolják és hajlandóak megszólalni, akkor... Önök, akik Magyarország területén nem csak Budapesten néznek és hallgatnak engem, hanem számtalan egyéb helyen, megköszönöm, hogyha egyébként hajlandóak lennének arra, hogy a saját településükről beszéljenek, beleértve, hogy önök mit gondolnak annak a konkrét településnek, az önkormányzati választásáról, amely majd 2024. júniusában történik. Ebben az esetben, tehát szükségem van arra, név névtelefonszám, valamint az, hogy milyen településről van szó. Nekem fontos. Azért nem mondom, hogy Magyarország apróban, mert ilyen műsor volt annak idején a Magyar Rádióban. Nem is volt rossz. A kezdetek kezdetén semmiképpen sem. Lesznek ugyanakkor uniós választások is. gmail.com szükségem lenne azoknak az embereknek a koordinátájára, akik nézik vagy hallgatják ezt a műsort, és Európában élnek, de nem Magyarországon. Hogy beszéljenek annak az országnak az Európai Uniós Választási Tétjéről, ahol élnek uniós országok, nem Magyarország és nem a világ. Megírják a nevüket, a telefonszámukat, és megírják azt, hogy ők egyébként melyik országban élnek. Ahhoz, hogy a műsor méltó körülmények között tudja megjelenni, ahhoz, hogy a benne dolgozók méltóképpen tudják e, a dolgokat végezni, ahhoz szükség van. Nem elengedhetetlen szükség van, de szükség van. Ha elengedhetetlen szükség lenne, azt elmondanám, de nem. Most egyszerűen szükség van, de a szükség nagy Betűkkel arra, hogy a műsort támogassák azok, akiknek módjukban áll a Patreonon. Megtehetik azon kívül is, de hogyha van egy ilyen csatorna, amelyet erre találtak ki, akkor arra kérem önöket, amennyiben lehetőségükben áll, támogassák a Kejfejancsit. Nem engem, a stábot abban, hogy méltó körülmények között tudjanak dolgozni, és a műsor megjelenése és tartalma is méltó legyen. És ha már a tartalomról van szó, akkor azon kívül, hogy kerestem egy marketingest, akinek fűállást nem tudok ajánlani, tehát valójában isten igazából az lenne jó, hogyha lenne egy olyan szakember, aki a kelyfejáncsi kedvért elszegűdik, vagy a személyem kedvért, vagy egyen a kurtás ebből a szempontból egyre megy, Amellett pedig szükség lenne egy olyan ifjú titára, aki adott esetben műsor lehetőségehez is jut, ugyanakkor beszéli fluently, folyékonyan azt a YouTube nyelvet, amit én most már török, törve beszélem, de még nem beszélem folyékonyan. Marketinges és egy olyan ifjú titán. Azért gondolok ifjú titára, mert vele tudnék, azt gondolom, hogy a legjobban együtt dolgozni, ha ilyen egyáltalán van jelen pillanatban a nézőim között, hiszen annak idején az ilyen felhívások abból adódóan tudtak sikeresek lenni, hogy közvetlenül a műsorom kapcsán célba értek ezek a mondatok. És ha nem is egyből, de másodjára vagy harmadjára elkezdtek jelentkezni emberek, és eddig nem csalódtam önökben. Ha lesz jelentkező, örülök, ha nem lesz jelentkező, csalódásom akkor sem lesz gigantikus, csak reménykedem. Végül is a csodavárásnak egy nagyon klasszikus terepe jött létre az életemben, és nagyon sok vetétása nincs a kejfejancsiban. Tegyenek annak érdekében, hogy ez megmaradjon ilyen csodaváró és csodákat teljesítő terepnek. Ezt a felhívást az elkövetkezendő napokban, csütörtökön és pénteken, valamint a jövő hét péntekén és az azt követő hét péntekin is elmondom, mint tudják, ez a műsor folyamatában ennek a hétnek a végéig szól, és aztán még két pénteken interaktív műsor, ugyanakkor több nem lesz. Holnap egy jegyzetet láthatnak, valamint a Tamás Dorkával még márciusban felvett beszélgetést adom közre, a YouTube által a kelyfejjancsik keretében. Most mondanám, hogy telefonáljanak, de nincs miért telefonálni. Az a felhívás, amit most önökhöz intéztem, arra e-mailben, messengerben, bármilyen írásos üzenetben várom a reagálást névvel és telefonszámmal szükség esetén, a helyszín feltüntetésével, ahol élnek, marketing vagy együttműködés esetében pedig valamelyen önéletrajzi részletet, ha megosztanak velem. Azt megköszönném. Most következzen két olyan írás, aminek kapcsán eszembe jutott az, hogy mennyire nem örülnék annak, hogyha nem lenne interaktív a kejfejáncsi, függetle attól, hogy azt a YouTube támogatja, vagy sem. És itt szeretném elmondani, hogy semmiféle küzdelmet nem folytatok a youtube val Tudomásul veszem, hogy az ár ellen úszom. Ennek következtében a hatékonyságom sem lehet tökéletes. Az első írás... A Bildben jelent meg, ez egy riport Orbán Viktor miniszterelnökkel, ráadásul ennek a riportnak is mondom neked, András, ez még csak az első része, a második része még tudtóban nem jelent meg, az a migrációval ez kapcsolatos. Ezt követően pedig felolvasnám Fábián Tamásnak nem a videójegyzetét, és nem a videóját fogom bemutatni, hanem egy írását, ami a telekszem ma jelent meg. Ezt a kettőt együtt teszem, és ajánlom önöknek annak érdekében, hogy a reflexióikat, ha van, osszák meg velem. Ki fog derülni, hogy lesz? Ha lesz, akkor beszélgetünk, ha nem, akkor iszom némi narancslevet, és utána felhívom Czeroszki Herriettet a tegnapi beszélgetés ürügyén, amit Gyarmati Ferenccel folytattam. Most pedig következzék a billben megjelent interjú nyers fordítása. Ukrajna ezért nem fogja legyőzni Putyint. Ez a cím. Bild. A riporter Paul Ronsheimer. Bild. Miniszterelnök úr, a világ arról beszél, hogy mi történt szombaton Oroszországban. Mire gondoltam, amikor Jevgenyi Prigozina a Wagner-feje parancsot adó csapatainak, hogy nyomuljanak előre Moszkva felé? Orbán Viktor. Nem sok értelmét látom ennek az eseménynek. Bild. Nem nagy jelentőségű? Orbán. Igen. Bild. Mit hallott Oroszországon belülről? Vannak jó kapcsolatai? Orbán. Vannak titkosszolgálataink, megbízhatóbbak, mint bármi más. Bild. És mit hallott? Orbán. Azt mondják, ez nem fontos. Bild. Ön szerint Putyin mennyire legyengült? Orbán. Ha ez megtörténhet, az a gyengeség egyértelmű jele. De ha 24 órát elkészül, mármint hogy visszavágnak, az az erőjele. Bild. Szóval Putyin erős. Orbán. Putyin Oroszország elnöke. Tehát ha valaki arra tippel, hogy esetleg megbúkik vagy leváltják, akkor nem érti az orosz népet és az orosz hatalmi struktúrát. Bild. Miért? Látunk zsoldosokat Moszkva felé tartva. Senki sem állította meg őket. Már rosszobban voltak, és sem a hadsereg, sem a titkosszolgálat nem állította meg őket. Úgy értem, úgy tűnt, egy időre elveszítette az irányítást. Mármint Putyin. Orbán. Valószínűleg megvan. Bild. De erős. Miért? Orbán. Mert ez Oroszország. Oroszország másképp működött és működik, mint az európai országok. Bild. Hogyan értékeli a helyzetet? Orbán. Szerintem vége, és a háború folytatódik. Ez nem olyan esemény, amely elvezet minket a békéhez, mert én mindig a béke szempontjából nézem ezt a háborút, mert úgy gondolom, hogy a legfontosabb a fegyverszünet megkötése és valahogy a béke megteremtése. Ez az esemény. Lényegtelen. Bild. Ön szerint Putyi lesz az elnök 2024-ben is? Orbán. Persze, ez a valóság. Bild. Miért olyan biztos ebben? Az elmúlt napokban sokszor esett az orosz kormány gyengeségeiről. Orbán. Ha háború van, a háborúról beszélni a háború része, tehát ez csak propaganda. Bild. Azt mondják propaganda, de ugyanakkor azt látjuk, hogy Putyin néhány óráig gyengének tűnt, mert azt mondta, megbünteti Prigozsint, és a nap végén el tudott indulni Fehér Oroszorszába. Hogyan magyarázza ezt? Orbán. Ez Oroszország. Oroszország másképp működik, mint mi. Az oroszországi szerkezetek nagyon stabilak. A hadseregre, a szolgálatra, a rendőrségre épülnek, tehát ez egy másfajta ország, ez egy katonai irányultságú ország. Ne felejts el, hogy az oroszok nem olyan ország, mint mi, Németország vagy Magyarország, ez egy másik világ. Más a szerkezete, más a teljesítménye, más a stabilitása. Tehát ha a Milug inkább alapján akarja megérteni, hogyan működik, mindig tévedni fog. Bild. Mit bukhat? Putyin, Orbán, nem tudom kimondaná meg kimondani, de senki sem tudja. Stabil Oroszország megválasztott vezetői és népszerű és a mögötte álló struktúrák elég erősek. Tehát komolyan kell vennünk az egész orosz komplexumot. Bild. Ön 1989-ben Bászor beszédet mondott Budapesten, amelyben a szovjet csapatok kivonását kérte Magyarországról. Évtizedekkel később miért helyezte országát bizonyos módon Oroszország mellé, és miért tekintik Önt Putyin barátjának még Európában is? Orbán, engem provokál ezzel a kérdéssel? Ha azt mondjuk a magyaroknak, hogy orosz barátok vagyunk, vagy az oroszok barátai vagyunk, az ellentmond a történelmi tapasztalataiknak. Én Magyarországért harcolok. Nem érdekel Putyin, nem érdekel Oroszország, én Magyarországra vigyázok. Tehát amit csinálok, az a, a magyarok számára jó, a pozíciók és a cselekedetek. És mindenképpen rossz a magyaroknak mindaz, ami most Oroszország és Ukrajna között történik. Veszélyes a magyarokra. Életeket vesztettünk, magyar kisebbségek élnek ott. A háború veszély a szomszédunkban van, nem úgy van, hogy ti vagytok a németek, Lengyelország és Magyarországban, Oroszország és az Ukrán háború között. Kérdés. Bild. Miért olyan biztos benne, hogy nincs megoldás a csatatéren, mert úgy értem, hogy Ukrajna meg tudta védeni magát Kievben, így az oroszok nem tudták bevenni Kievet. Valamennyire ugyanez igaz a Dombászra is, ahol már visszafoglaltak területeket. Miért gondolja, hogy a továbbiakban nincs erre mód? Orbán. Először is nem vitatkozom az ukránokkal, szóval nem akarok olyan embernek tűnni, aki nem reméli, hogy az ukránoknak lesz esélyük a túlélésre. De a földön vagyok. A valóság az, hogy Ukrajn és a nyugat közötti együttműködés kudarc. Bild. Miért bukott meg? Orbán. Mert szerintem az, hogy az ukránok harcolnak a fronton, és mi anyagilag információval és eszközökkel támogatjuk őket, és háborút nyerhetnek Oroszország ellen, a helyzet félreértése az ugyanis lehetetlen. Bild, miért lehetetlen? Mert az ukránok egyes területeken visszaszerezték a földjeiket. Akkor Orbán, én erről beszélek. Nem a háború konkrét eseményeiről. A háború kimeneteléről beszélek, és az a baj, hogy az ukránokból hamarabb fognak el a katonák, mint az oroszoknál, és ez lesz a döntő a végén. Ezért mindig vitatkozom ezzel az állásponttal. Nem akarom befolyásolni az ukránokat, de mindig békéért, békéért, békéért könyörgök. Ellenkező esetben hatalmas mennyiségű vagyont veszítenek el, sok élet és elképzelhetetlen pusztulás történik. Ezért ebben a pillanatban a béke az egyetlen megoldás. A béke ebben a pillanatban a fegyverszünetet jelenti. Tehát ezen az alapon vitatom, hogyan érhetjük el a leggyorsabb utat és a fegyverszünetet. Kérdés. Bild. A leggyorsabb útvonalról beszél. Két héttel ezelőtt találkoztam Zelenszkij elnökkel egy interjúban, és azt állítja, hogy vissza kell foglalniuk az egész elfoglalt területet. Orbán, ismerem ezt a véleményt. de mi igazán számít, az az, hogy az amerikaiak mit akarnak tenni. Ukrajna már nem szuverén ország, nincs pénze, nincsenek fegyverei, csak azért tudnak harcolni, mert mi támogatjuk őket nyugaton. Tehát ha az amerikaiak úgy döntenek, hogy békét akarnak, akkor béke lesz. Bild. Nos, ha a NATO is önkövette volna a háború elején a tanácsait, Ukrajna bizonyos értelemben most teljesen oroszok által megszállt terület lenne. Orbán. Ez egy hipotézis, amelyre nincs bizonyíték. Bild. Ön éppen azzal érvelt, hogy a nyugati fegyverek nélkül Ukrajna nem tudta volna megvédeni magát. Orbán, a kezdetektől elkötelezett vagyok a béke mellett. Tehát ha a kezdetektől tárgyalások folytak volna, nem lett volna annyi haláleset, és nem pusztult volna el az ország. Tehát az én álláspontom kezdettől fogva az volt, hogy háborút ne csináljuk a világháborúnak, vagy ilyesminek. Tehát ez lesz belőle világháború, hanem elszigeteljük, és a felelősséget a katonaságról, a politikusokra és a diplomákra hárítsuk. Mert ennek a háborúnak nem lett volna szabad megtörténnie. Elnézést a fordítási pontatlanságokért. Bild. Olaf Scholz, Emmanuel Macron és mások már a háború előtt próbálták rávenni Putyint, hogy ne támadjon. Úgy értem, nagy volt a diplomácia a háború elején. Orbán, de tény, hogy a diplomácia megbukott, és most a hadsereg diktálja azt, ami történik. Vissza kell vennünk az irányítást, a politika és a diplomácia, a fegyverszünet és a tárgyalások felett. Jelek csak így menthetünk életeket. Bild, mikor beszélt utoljára Vladimir Putyinnal? Orbán, februárban a háború előtt meglátogattam, két-három héttel a háború előtt. Bild, és mit mondott önnek? Orbán. Nos, sok kérdés volt terítéken Ukrajnával és Ukrajnával kapcsolatban. Ukrajnával kapcsolatban elmondta, hogy az ukrán hadsereg nagyon erős és nagyon jól felszerelt a nyugat. A katonák nagyon jól képzettek, tehát a konfliktus van, az egy nagyon-nagyon nehéz konfliktus lesz. Azt a benyomást keltette bennem, hogy ennek ellenére úgy gondolja, hogy az idő az orosz oldalon áll. Ez volt a benyomásom, amit nyilvánosan ki is fejeztem nyugaton. Ez jár az oroszok, ez jár az oroszok fejében. Azt hiszik, hogy az idő az old, ő oldalukon áll, ami Énekünk nem jó. De ez sajnos valóra vált. bármint hogy az idő az ő oldalukon áll. Bild. Azt is mondják, hogy a háború addig nem ér véget, amíg az Egyesült Államok leállítja a fegyverszállítást, amíg az Egyesült Államok békét nem akar. Ha az ukránoknak nem lenne fegyverük, nem tudnák megvédeni magukat. Ez pedig bizonyos értelemben azt jelenti, hogy sorsukra hagyjuk őket. Ezt szeretné. Orbán. Nem, pont az ellenkezőjét. Meg akarjuk menteni Ukrajnát, és az egyetlen módja annak, hogy megmentsék őket, ha az amerikaiak tárgyalásokat kezdenek az oroszokkal, megállapodásra jutnak a biztonsági architektúráról, és megtalálják Ukrajna helyét ebben az új biztonsági architektúrában. Bild. De az ukránok nagyon világosan mondják, nem tárgyalnak. Még határozat is van erről. Orbán. Igen, ez így van. És Ukrajna egy nemzet egy ország. Neki pedig joguk van eldönteni saját jövőjüket, hogy háborúba indulnak-e vagy sem. Az is joguk van, hogy fegy az is jogunk nekünk, hogy fegyvert és pénzt adjunk, vagy sem, ha az amerikaiak akarják. Békében akarunk lenni a fiúkkal. Ezért nem adunk pénzt és fegyver senkinek, az ukránoknak sem, csak tárgyalni, békét és fegyverszünetet akarunk teremteni. Tehát az amerikai kezében van a döntés. Bild, ha követnék a tanácsát, Putyin egyértelműen a háború győztese lenne. Ez nem azt jelenti, hogy tovább menne, megtámadhatná Lengyelországot, Észtországot, Litvániát. Miért kéne megállnia az ukrán határon? Orbán, mert nem elég erősek, és ennek a háborúnak a története egyértelműen azt mutatja, hogy a NATO sokkal erősebb, mint Oroszország. Miért akarna valaki gyengébb, miért akarna valaki gyengébb megtámadni a dátót. Bild. Nos, de Putin korábban azzal érvelt, hogy vissza akarja kapni a birodalmát Orbán. De most látjuk, milyen erősek és milyen gyengék. Tehát látjuk, mit ilyen katonai milyen képességekkel rendelkezik Oroszország. Tehát ismerjük és ismerjük a NATO-t is. Ha összehasonlítom, amit az orosz oldalon látok és amit a NATO oldalon látok, az annyira nyilvánvaló, és egyértelmű, hogy a NATO sokkal erősebb. érted? Márciusban a hágai nemzetközi Bűntető Bíróság elfogadó parancsot adott ki Putyin ellen háborús bűnök miatt Németországban. Putyint azonnal letartóztatják, amit a földre teszi a lábát. Magyarországon mi lenne ezzel kapcsolatban a helyzet? Orbán. Nincs információm arról, hogy Magyarországra akarna jönni Putyin. Ennek a hipotézisnek tehát egyáltalán nincs realitása. Ez csak egy hipotézis. Béld. Oké. Okay. És háborús bűnösnek tartja? Orbán. Nem. Nekem nem. Béld? És miért nem? Orbán, mert háborúban vagyunk. Háború és bűnökről beszélhetünk a háború után. Ha fegyverszünetet akar, majd tárgyal, majd meg kell győznünk azokat, akik részt vendeznek a konfliktusban, hogy üljenek az asztalhoz. Nem jó ötlet az asztalhoz kérni őket, és azt mondja, hogy gyere az asztalhoz, és letartóztatlak. Tehát megvitathatjuk ezeket a jogi következményeket, és büntető jogi következményeket, vagy a békerészeként. Tehát teljesen helytelen most le erről beszélni, besz én személyesen és más riporterek révén is a helyszínen láttam, hogy Putyin csapatai mit csinálnak ott, és milyen háborús bűnöket követtek el. Úgy értem, nem egyértelmű, hogy háborús bűnös. Orbán, de világos, hogy békét akarunk, és a békés tárgyalásokra van szükség. A tárgyalásokhoz tárgyal tárgyalukra van szükségünk. Ki más tárgyaljon, ha nem az érintett országok vezetői? Milyen körülmények között kész elfogadni Ukrajna NATO-tagságát, Orbán? véleményünk szerint ez nem NATO-tagság. Bild, szóval blokkolná őket? Orbán, ezt nem mondhatom, mert a NATO szerződés nagyon világosan kimondja, hogy aki háborúzik, az nem lehet a NATO tagja. Bild, csatlakozhat-e Ukrajna a NATOhoz a háború után? Orbán, ezt beszéljük majd meg. Miért? ha lenne alkalma beszélni az ukrán népel, aki jelenleg a frontvonalon védekezik az oroszokkal szemben, akik meg akarják ölni a családjukat, akik már megölték a családjukat, láttuk, mi történt Bucsában és más helyeken, hogyan mondhatja meg nekik, hogy csak azt mondják rendben, már nem tudjuk végigvédeni magunkat, mert kevesebb katonánk van mint Oroszországnak. Mert ahogy tapasztalom, ez az érve. Orbán. Nos, nekem nincs ilyen érvem. Vagy egy leírásom, ami más, mint az övék. Nem akarok senkit semmiről meggyőzni, ez nem az én feladatom, ez nem a mi háborunk. Ez az ukránok háborúja, az erkölcs és történelmi horizontal kapcsolatos döntések meghozatala kizárólag az ukrán nép dolga. Ez azt... Ez azt, én azt tanácsolom nekik, hogy pontosan azt tegyék, ami a legjobb nekik. De mi a legjobb nekik? Azt maguknak kell meghatározniuk. Senki más nem tudja ezt meghatározni, mert itt egy független, büszke nemzet és egy büszke ország. Így a Bild interjúja Orbán Viktorral Paul Ronzheimer tollából egyszer. És van itt egy másik írás, Fábián Tamástól, mondanám Magyarország apróban, de nem mondom. Június 23-án péntek este telex, jelent meg az Állami Hírügynökség oldalán a hír, hogy június 26-án Orbán Viktor pozsonyba látogat, hogy részt vegyen a v 4 kormányfőinek legújabb csúcs Az utazásról Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnöke tájékoztatta a Magyar Távirat irodát. Röviddel ezután, péntek este 21.22 kor Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója is kiírta a Facebook oldalára, hogy friss hír, a kormányfő hétfőn Pozsonyba utazik. A politikus a posztja alá bekommentelte az esemény linkjét is a szlovák kormány oldaláról. Itt vált láthatóvá, hogy a v csúcs a V4 csúcsra újságírókat is vártak, az akkreditáció ideje azonban június 21-én lejárt. Vagyis a magyar kormány két nappal a regisztrációs határidő lejárta, után közölte hazai médiával, hogy Orbán Viktor részt vesz a sajtó nyilvános nemzetközi eseményen. Mindez annak tükrében különösen beszédes, hogy amikor az újságírók érdeklődnek a miniszterelnök egy-egy programja felől, akkor Havasi Bertalan előszeretettel, azzal a bevett formával kezeli le az ilyen kérdéseket, hogy, idézem, ahogy megszokhatták a miniszterelnök minden hivatalos nemzetközi programjáról, kellő időben tájékoztatást adunk a szerkesztőségeknek. Zárva. Havasi nem csak akkor nyúlt ehhez a bevet fordulathoz, amikor tavaly nyáron arról érdeklődtünk nál, hogy Orbán elfogadja-e meghívását Ukrajnába, akkor is ez a válasz érkezett a sajtókapcsolatokért feles helyettes államtitkártól, amikor a parlamenti választások előtt szerettek volna megtudni, hogy hol kampányol a kormányfő. Idézem. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a miniszterelnök minden sajtónyilvános programjáról kellő időben értesítjük a szerkesztőségeket. Zárva. Hogy az Orbán kördi kommunikációs gépezet szerint mit jelent az, hogy kellő időben nem kérdés. A kellő időben itt nagyjából a soha napján kedden szinonimája, a független szerkesztőségeket a miniszterelnök sajtónyilvános programjairól rendszeresen utólag tájékoztatják. A cél, hogy csak annyi és csak úgy jelehesse meg a nyilvánosságban, ahogyan azt a kormányzati propaganda osztályon elképzelik. Mindegy, hogy a Fidesznek hány kétharmada van, és mennyire nem látszik a politikai ellenfél a porondon, minden erejükkel azon vannak, hogy csak az jelenje meg a nyilvánosságban, amit ők szeretnének. Így fábián Tamás a Teleksen. Az ország vezetőjének pedig véletlen kelljen olyan dolgokról beszélnie, amikről nem szeretne. Az pedig pláne ne fordulhasson elő, hogy kritikus kérdések közelébe kerül, vagy kerüljön. Mert akkor még a végén megtörténik az, mint tavaly decemberben a templomnál. Ez egy Telex videó volt. Orbán kommunikációs karanténben tartás az esetek döntő részében ulajozottan működik, néha azonban nyílnak aprócska rések a, a pajson. Például akkor, ha az esemét nem ők szervezik, hanem egy olyan kormány, amely valamelyest nyitottabban áll a sajtóhoz. Miután láttuk, hogy Orbán hétfőn Pozsonyba látogat, a szlovák oldalon pedig már nem is él a regisztrációs link, írtunk egy levelet a szlovák kormány sajtóirodájának, hogy bár már napokkal ezelőtt lejárt a regisztrációs határidő, és a magyar fél nem küldött meghívót a hazai médiának, mi szeretnénk elmenni a sajtótájékoztatóra. A NER 14. évében egész szürreális tapasztalat volt, hogy levelünkre egy szombati napon három óra alatt válaszolt a szlovák kormány sajtósa, semmi gond, töltsünk ki egy űrlapot és mehetünk. Az eljutásunk Pozsonyba gördülékeny volt azonban a helyszínen, kiderült, hogy ez nem egy olyan sajtótájékoztató, ahol a legtöbb részefő újságíró kérdezhet. Minden V4-es országból csak az állami média teltett fel kérdéseket, ezek pedig láthatóan nem hozták zavarba a kormányfőket, nem tapintottak érzékeny pontokra. Miközben az adófizetők pénzéből eltartott magyar köztévé arra ki a lehetőséget, hogy három koszovói rendőről kérdezze Orbánt, ami azért is öt kapóra a kormányfőnek, mert addig sem Ukrajnáról volt szó. Mi hiába nem kaptunk szót az Európai Unióban kiugró a magas hazai inflációról, kérdeztük a miniszterelnököt ezzel az eredménnyel. Hiába nehezített a telep, minél több helyre megpróbálunk eljutni, hogy kritikus kérdéseket tegyünk fel, stb. stb. Ennyi. Egy hír, plusz még egy hír. Itt most van egy egyenlőségjel, és az egyenlőséggel utáni számot el lehet mondani, akkor önök felhívnak, és elmondják. 061-23-88-12. Nem meggyőzni akarom őket, nem lebeszélni valamiről, nem rábeszélni valamire. Egyszerűen csak arra vagyok kíváncsi, Bármit is kiváltott-e önökből ez a két hír? 061-23-8812. Hello. Jó napot kívánok! Jó napot! bor vagyok, és yes. hát, látom, hogy nem nagyon jelentkezik. Elnézik? Én, én egy teljesen más témába szerettem volna. Az könnyen lehetséges. És az, hogy senki sem jelentkezik, ezt nem mondja. Amikor ő jelentkezett, eltelt egy perc, vagy egy percse, és elmondtam, hogy látványosan hadat viselek a YouTube-bal, és az árral szemben úszom. Azt is elmondtam, hogy marketingest keresek annak érdekében, hogy ez az árral szemben ús úszás, sikeresebb legyen. Kizárólag ezzel a két hírrel kapcsolatban várom az önök reflexióit. Egyébként legközelebb, 2023. szeptember második felében telefonálhatnak be, illetve hát addig is telefonálhatnak, csak nem a műsorban. 061. 253 8812 17 óra 1 perc van. 17 óra 4 percig adok időt, ha addig befut telefon, beszélgetünk, ha nem, akkor jél is a műsor második rész. Figyelek! Halló Haló, jó napot kívánok, Kritsztibor vagyok. Igen, de az előbb mondtam önnek, hogy semmilyen más témában nem akarok beszélgetni. Ja, oké, okay. de... Uh... De. Kitartó ember. Figyelek. Halló. Halló. 0 1 2 12 Figyelek. Tudják, van valaki, vagy talán többen is, akik blokkolják időnként a vonalat, ezt csak és kizárólag úgy tudja az illető, hogy az illetők hogy hogyha szorgalmasabbak, mint önök. Legyenek önök szorgalmasabbak náluk. András, ezt majd szeptembertől valamilyen módon el kell hárítanunk. Látható módon az eddigiek nem voltak elégségesek. Figyelek! Halló! Szeretem elmondani, hogy azt ne ajánlják, hogy hívásszámazonosító, mert ez önmagában alkalmatlan egy hívás készülésére. Figyelek! Tetszettem, Fiatal úr. Nekem erről a két hírről csak egy nagyon jó David Getta sláger jutott eszembe, aminek az a cím, hogy lá, lá, lá, lá, blá. blá, blá. 061, 253, 8812. Még mielőtt ön visszaívna engem, hogy megszakadt, nem, nem szakadt meg, én tettem le. David Gettelnél többet érdemel. Figyelek. Már nem figyelek. Figyelek. Halló? már nem figyelek. 06 12 53 88 12. figyelek. Jó, napot kívánok, Fiala úr. Hát az első, első olvasattal kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy én nekem is az, az a véleményem, ami Orbán Viktornak, hogy tűzszünet kellene, és, és tárgyalni kellene, hogy is áll a, a, hely, a háborús helyzet. Ez kellene. Amerika, meg Oroszország, és, és Ukrajna képviselőjének, illetve vezetőinek. A, én nekem ez a véleményem, a, a másik szint másik, pedig, hát Orbánziktól nem nagyon szeret válaszolni kényes kérdésekre, úgyhogy blokkolják sokszor. Tapasztalja Németországban, a... hogy azokat a kérdéseket teszik föl, vagy nagyjából ugyanazokat is válaszol rájuk, hogy egyébként ez pont a Kejfej-Azsi szerint történik, ez, mint mondtam, a mai műsornak nem képezi témáját. 061-253-8812. Figyelek! Már nem figyelek! 061-23-88-12 Figyelek! Már nem figyelek! Figyelek, már nem figyelek. Figyelek, már nem figyelek. figyelék Már nem figyelök. Figyelék. Ötvesen a dialógus. György, hogy azt szeretném mondani a filanfalon, azt szeretném mondani a hogy a második világháború lezárásaképpen képen William Kaitel alá a B2 45. május 8-án, ettől függetlenül negyedváltozatot felakasztották. tehát a szakít tényein szeretnék mondani, hogy Köszönöm, hogy elmondtam. 061 253 88 12. Figyelék. Figyelek. Már nem figyelek. Figyelek. De most ez frankon ezt komolyan gondolja? De most tényleg... Az, hogy ön telefonál, az biztos nem gondoltam volna. Figyelek. Már nem figyelek. Figyelek. Már nem. Figyelek. Már nem. Szeptemberre kitalálunk egy olyan telefonos szisztémát, hogy blokkolni tudjuk azokat a hívásokat, amelyek egyébként mások hívásait blokkolja. Ennyit tudok ígérni. Figyelek! Nem figyelek. Ha nagyobb szorgalommal telefonálnának örök, többen tudnának célba érni, bármint tapasztalhatták, nem mindig öröm célba érni. Figyelek! Már nem. Figyelek! Már nem! Figyelek! Már nem! 17-13-ig, ugye ezt real time mondom, követem ezt a metódust, és utána Felhívom Czeroszky Erhélyetet. Figyelek. Már nem. 17-11 van. Figyelek. Nem. Figyelek, nem. Figyelek, nem. Figyelek már. Nem. És az utolsó, figyelek. hívjuk fel a Czeroszkit. Hello! hello nem köszönünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mindig, mindig ezzel indul a beszélgetésünk, hogy valamiért lesz úrsz. Nem, de. Most tegeződünk, vagy magázódunk? Leglényegtelenebb. Örül... Ör örülök, hogy itt vagy, és elnézés, nem lesz úrás, le akart lenni. Tegnap volt egy beszélgetés Gyarmati Ferencsel, ennek meglehetősen nagy vízhangja volt viszonylag magas nézőszámot ért el ahhoz képest, mint amilyen nézőszám az elmúlt időben volt, különös tekintetel arra, hogy kitört a nyár, vakáció, nem mondanám, hogy sajnos, vagy hál' Istennek, de a mi kettünk beszélgetése, amit folytattunk, az is kisebb érdeklődés váltott ki, ami azért elgondolkodtató, mert úgy tűnik, hogy az emberek a problémákra sokkal inkább fugékonyak, mint arra, amikor a problémák megoldásáról van szó, legalábbis akkor, amikor a mentális állapot van reflektorfényben, korábban a tiéd, most pedig Gyarmati ferencép. Ez a beszélgetés ma veled semmi esetre sem fogja érinteni, vagy nem fogja érinteni szakmai területeket. Elsősorban azért hívtalak, mert te magad is megnyilvánultál. Én itt és most nem fogom felidézni mindazt, amit tegnap elhangzott. Egyedül annyiban teszek kivételt, hogy felolvasom azt a három írást, amit fontosnak tartok. Kettőt gyarmati Ferenctől egyet pedig tőled. Oké. Okay. Miután a sorrend úgy van, hogy előbb írtál te. Te nagyjából mikor írtál? Mm, tegnap. Tegnap olyan hét körül. Oké, okay. akkor jól sejtem. Szarosky Henriettet látják, és hallják, ő írt tegnap hamarabb. Felolvasod, vagy felolvassam? Ott van előtted, vagy, nem, vagy egyszer, ja, persze most ö, ö, ott van, de fel tudnád olvasni, vagy a számítógéped van előtted, vagy most hogyan vagyunk együtt? Hozzám beszélsz? Igen, Hosszítom hogy az nem, nem, azt kérdeztem, hogy te felolvasod, vagy te nem tudod felolvasni, olvassam fölé. Nem tudom föléd. felolvasni, mert ö, a telefonom... A Jó, rendben van, van, akkor én olvasom. Szeroszki, Harriet, tegnap. Érdekes volt számomra ez a beszélgetés, elgondolkodtató. Szerintem most is pszichózisban van ez az ember, a mániás depresszió legalsó szintjén, amit a paranójában és a tagadásban nincs betegségtudata, valamint a teljes nihilben, befordulásban és zavarodottságban, memóriavesztés, koncentrációs zavarok, félreértés a vele való kommunikációban, stb. Ez saját tapasztalatból tudom, sajnos azt is, hogy a kórházban senkit nem kezelnek ezzel a fázissal, abszolút nem tudnak mit kezdeni. Csak a gyógyszeres kezelést ajánlják fel, és ha ezt elutasítod, elküldenek. A szedálás viszont csak a mániás legfelső szint fázisában hatásos, mert ez az, ami lehoz a hallucinálástól, kényszeres dolokról, eufóriáról, tévképzetekről. A legnagyobb baj, hogy ránézésen nem tudják az orvosok megállapítani a pszichózisban épp hol jár a beteg, és csak a protokoll szerinti said, Érts, és itt különböző gyógyszer neveket írsz, tömik beléd. Mondom, hatásod, de csak pár hétig, amíg a mániákus szintről le nem jössz. Ezután váltani kell, mert ezek a szerek már kifejezetten mérgezően hatnak, amint más alsó fázisba kerülsz, például mozgásszerű problémák, parilizes tünetek, hányás, fejfájás, vakság, látászavarok, beszédgyorsulása vagy lassulása felváltva. Vele ez volt. Még folytathatnám az elemzést, de nem okoskodásnak származ a hozzászólás, csak elgondolkodtam azon, Ilyen szerencsés vagyok, hogy már itt tartok, és tudom, hogy tünetmentes beteg vagyok, mint ahogy rájöttem, hogy az alkohol, az origója nálam mindennek, és kíváncsian várom, meddig maradok így, ha nem iszom többé. Én soha többet nem akarok kórházba kerülni. C.H. És Ez <kül> Az utolsó mondat. És akkor következzék, Gyarmati Ferenc két levele. Mind a kettő ma született hajnalban. Képzelj, egy amerikai csajsz ismerkedik velem, elég fura ügy, valami miatt eszembe juthatna róla, hogy esetleg szereleműzér, nem tudom, hogy hallott-e már erről a műfajról, nekem már volt dolgom egy ilyen nővel. Valami orosz vika volt a neve, szép történet de ez a nő, az amerikai valószínűleg nem az, mert a képei alapján, ő nem olyan szép, szóval emiatt csak most tudok írni, ilyet még nem írtam magának, nem kell válaszolni, hiszen nem valami hozzá nekem maga szóval. Azt gondolom, hogy mégiscsak csak lesz a Laura nevű lány, ami nagyon érdekes szakma, azt gondolom lehet van vele keresni otthonról dolgozom. Állás, hogy valamit mond a férfiakról vagy férfiakról kiszolgáltatott álmodozó népség. hogy a nők nem jobbak csak férfi szakmakint esetleg nehezebb bár miért is ne Tán így ment volna tovább a Monda, szóval még sosem kérdeztem magától. Vasárnap láttam a huszadikai keddi műsorát, van benne egy jegyzete a közelmúlt az ő szakmai életéről, meg a Parteonról, vagy micsodáról, valami az izé Parteonos résznél, abba kellett hagynom a nézést. Mondta, levette a hétfői műsort, mert nem tetszett önnek, ne telefonáljon senki, akik akkor telefonáltak, mert ők nem kellenek. Előtt egy nő telefonált magának, hétfői nő mondta neki, hogy ő nem kell, csatfaló láttam, kommentet, jó volt a hétfői műsor, mi történik, mi volt a baj, mit is mondott, hogy magával volt elégedetlen. Majd később. Még csak most van időm elkezdeni gondolkodni a mai beszélgetésünkön, tehát nem tudok semmit, hogy fogok-e én még magának írni. De a nőverésről szeretnék valamit mondani, nem akarom, hogy ezzel kapcsolatban helytelen kép alakuljon ki magában rólam. Úgy fogalmazom meg, hogy ez nem rólam szólt, azt gondolom, hanem róla arról a nőről hozza, hogy én hozzá hogyan idomultam. Kérdezte ön, hogy megbántam-e? Erre azt válaszolom most, hogy én rögtön így értékeltem azt, ami történt, tehát hogy ez űrúlaszul, és tulajdonképpen szépnök is gondoltam, hogy én tudtam vele azonosulni. Ide most a téma jellege miatt nem helyeztem el egy mosolyfejet, de hoztam egy döntést, hogy szép volt, jó volt, bocsánat a viccelődésért, de ennyi volt, ezt az utat nem folytatom, bármennyire ő elvárná, bocsánat a viccért. De egy foga még beletört a kezembe, vagy hogy volt, bocsánat, pedig én csak valahogy óvatos valamilyen helyzetben akartam őt irányítani, vagy hogy volt, és ő persze ezt nem tudhatta. A szorít nem voltam megírni akkor a nyilvánosságnak. <kül> Napirenden voltak a Hölgy nyilvánosság előtti támadásai ellenem 70 pofon címen, ami szép, igen, nagyon soknak látszik, akkor is elképzelhetetlenül soknak láttam, akkor már a kézírás fenn volt egy ideig, és nem is értettem igazán, hogyan bírtam a számot megadni, de természetesen nem nyúltam hozzá, ha valami miatt azt a számot találtam ki, akkor azt. <kül> Hogy végülis ez a fog valódi vagy nem valódi, nem tudom. Euh, én nem néztem meg eddig Gyarmati Ferencnek a Facebook oldalát, most megnéztem, és elgondolkodtam annak a felelősségén, amin korábban is elgondolkodtam de a veled és a vele folytatott beszélgetések után még inkább, hogy vajon jól teszem én azt, hogy ilyen helyzetű emberekkel beszélgetek, külöstekintettel arra, hogy nem is személyesen, és ha jól teszem, akkor ebből mi fakad? Ha rosszul teszem, akkor ebből mi fakad? Választhattam volna természetesen azt, hogy nézői, reakciókra szám, nézői reakciókkal számolok, de könnyen lefuthattam volna abban, mint legutóbb, hogy valaki blokkolja a vonalat, és ennek következtében értelemetlenebb, süketebb telefonokat bonyolítok. Így aztán maradtam nálad aki még biztos, hogy innen van a manifest elmebetegségen, és akivel múltkor értelmes gondolatokat váltottam. Igaz, kisebb érdeklődést váltott ki, mint amikor nagyon magad alatt voltál, vagy annál jobban voltál magad alatt, mint most, és kisebb érdeklődést váltott ki, mint a Armati Ferenccel folytatott beszélgetést és aki tartósan úgy tűnik, hogy maga alatt van. Mit gondolsz te a veled, illetve a Gyarmati Ferencvel folytatott beszélgetésekről azon esernyő alatt, amely esernyőt most, nem hirtelen, de most talán megváltozó színben ezen beszélgetések, de még inkább ezen személyek fölé vontam, és akikkel így beszélgettem el, te mit gondolsz ennek, most mondhatnék ilyen nagy szavakat a társadalmi hasznosságáról, de ilyen nagy szavakat nem mondok. Én azon gondolkoztam el, hogy milyen felelősség tudatod lehet neked, vagy mi, mi történhet. És azon azt kérdezném ez ügyben, hogy, hogy ha, ha történne valami ezzel az emberrel, mert nyilvánvaló, hogy, hogy szerintem ez egy ilyen öntudatlan, vagy nem annyi félig tudatos, nem annyira tudatos segélykérés. És hogyha, Tehát, hogyha, hogyha ennek ellenére. És, és azt gondolom, hogy, hogy ez annak a jele, hogy valami ő is érzi, hogy valami rossz, fok, rossz fog történni vele. És hogy, Hát, vagy valami rossz fog történni mással is. Vagy vele, vagy mással. És. Vagy mindkettővel. kettővel. Igen, igen. Dehát, hogy ez, tehát, hogyha ilyesmi történne, akkor te hogy, hogy reagálnál? Tehát, hogy lelkiismeret lenne? Vagy? Neked mondtam, amikor beszéltünk telefonban, két dolgot mondtam ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy annak idején ezt így nem meséltem neked, valami mást meséltem. Annak idején nekem a Kalipszor Rádióban volt egy rovatom szombaton a műsor utolsó részében, a Mit csinál felséget volt egy ilyen francia film, ezt fordítottam ki. És az egyik alkalommal betelefonált valaki, hogy éppen hogyan készül kukkolni valakit, és onnantól kezdve elkezdtek záporozni a telefonok hasonló jellegű hívásokkal, akkor még nem volt számazonosító, akkor még senki nem akarta blokkolni a vonalakat. Egészen elképesztő sorozat állt össze, és talán egy-két hétig még folytatódott ez, mert maga a ROVAT egyébként korábban is volt. Ez tulajdonképpen egy vonal volt, messze megelőztem én a kereskedelmi rádióknak azokat a műsorait, amelyek abban voltak kapcsolatosak, hogy lányok és fiúk még azt megelőzően telefonáltak volna szombaton, illetve pénteken, ez szombaton volt, hogy buliba indultak volna. Őszintén megmondom, hogy amikor kitaláltam a műsort, akkor nem is voltam tisztában azzal, hogy gyakorlatilag ezek az embereknek adok lehetőséget arra, hogy telefonáljanak, és az ő helyüket vették át ezek az emberek, akik e, morális tartást félretéve, abból adódóan, hogy végre beszélhetnek erről szabadon, nem éltszelődve, nem gúnyolódva, gyakorlatilag pusztán leírva azt a tevékenységet, amit egyébként rangrejtve és mások elől elbújva folytatnak, meséltek, távcsővel, Margit-szigeten, pad mögött úgy, hogy gyakorlatilag én minden egyes ilyen műsor után úgy éreztem magamat, mint azok a nyomozó tisztek az amerikai filmekben, akik valamilyen véres, vagy még annál is véresebb jelenet után, vagy valami után, ahol tehetetlenek voltak, hazamennek, és lehet őket látni az ujanyozóban, ahogy órákig állnak, és próbálják lemosni magukról annak a szennyét, ami egyébként se meleg vízzel, se hideg vízzel nem jön le. Nem hagytam abba ezt a műsort, senki nem állította le, Ritka szabadságot élveztem. Ilyen műsor nem volt még egy a Magyar Rádiózás történetében se, azt megelőzése. Azután mondjuk azt, hogy szerencsés voltam, nem kértem neveket, és nem is mondtak neveket. Ugyanilyen sorozat volt a Gyónás című. Kispál és a borszám kapcsán, ezt sem mondtam neked, ez is most az élőműsor varázs alatt jut az eszembe, ahol lejátszottam a Gyónás című számot a Kispál és a Borsztól, és azt mondtam, hogy én nem vagyok pap, én sejnénként tudok feloldozni, de ha valaki valamit megbánt, azt mondja el, és kvázi azzal, hogy elmondja, azzal nyer feloldozást. Korábban börtönben lévő rabok telefonáltak, ez a műsor három vagy négy adást élt meg, aztán utána abba maradt, ennyi volt benne, lehet, hogy több volt, egészen hihetetlen volt, egy olyan csapot nyitott meg, amely, tehát amikor kitaláltam, fogalmam nem volt, hogyha ezt az izét leszúrom, akkor abból víz fog kijönni, egészen hihetetlen történetek voltak, Mindenki szájtátva hallgatta ezeket, valójában azoknak a borzalmától áthatva nem kritizálták őket, és engem se szólítottak föl a hagyására. Amikor a Facebook elterjedt, akkor más vonatkozásban arról kezdtem beszélni, hogy számomra mennyire elborzasztó látni azt a szellemi közeget, amelyhez én sorolni szerettem volna magamat, azon földszintes gondolatok révén, amelyeket egyébként a... Facebookon közzétesznek, az a történet jutott eszembe, talán Zilahi írta, a szüleim ezt emlegették, hogy van egy szerelmes, aki mindig akkor találkozik az utcán a szeretett nővel, amikor éppen szenet visz fel a pincéből, és egyszer szeretne találkozni vele öltönyben, de az Isten úgy akarja, hogy ő mindig eh, koszosan, porosan, nyögve egy szenes vödörrel vagy kosárral a hátán találkozik ezzel a nővel, Es, egy jó hasonlat, kvázi belátva az ablakokon nem volt jó tapasztalni azt, ami a Facebook levelezést illeti, ahol egyébként nem úgy leveleznek egymással emberek, mint ahogy adott esetben különböző periódikáknak a, a, a vitarovataiban. És hát eszembe jutott mindaz, ami Hollandiában és Nyugat-Európában, Norvégiában adott, ahol ugye nem használnak függönyöket, és ahol az emberek ezzel együtt nem néznek be az ablakon, amilyen kultúra Magyarországon nincs, vagy legalábbis én ebben nevelkedtem, és az embernek kifejezetten vigyáznia kell akkor, hogyha a nyolcadik vagy más kerületben olyan házak előtt megy el, ahol egyébként szemmagasságban vannak lakások, és beláthat, és nem feltétlen az ő személynek való tartalmak vannak az emberek szerintem inkább kíváncsiak, mint empatikusak, nem? Az emberek egyértelműen kíváncsibbak, mint empatikusak illetőleg az, amit te kérdeztél azzal kapcsolatban, meg hát az jutott az eszembe, hogy legutóbb ugye egy norvég állampolgárt tartóztatott le a tek itt, mert vagy itt, vagy Norvégiában tervezett olyasmit, ami a Breiviket Igen. is meghaladó áldozattal járt volna, Igen. hogy adott Igen. esetben például Gyarmati Ferenc, vagy te, vagy bárki más, én, vagy a Kurtás, vagy akárki, mikor éri el azt a szintet, amikor a Facebook nem letiltja, hanem egyszer csak bekopogatja a rendőrség, a pszichiátria vagy a tek egy ápolóval és azt mondja, uram, hölgyem, önt elvisszük. Erről én még sohasem hallottam. Nem állítanám, hogy nem volnék rá kíváncsi. Ez a válaszom a kérdésedre. Egyébként abban reménykedem, hogy nem csinálok olyat, ami valamit kifejezetten generál, ami negatív. Értem. Mm. Um. Hát, tudnék én is egy szörnyű történetet, ami ugyanolyan hatást váltan ki, mint adott esetben. Tehát volt egy öngyilkossági kísérletem, de nem fogom elmesélni, most már csak azért érse. <gül> Hogy ez. De. És akkor is voltak körülöttem emberek, akik próbáltak segíteni. Viszont nem az ő hatásukra múlt el ez az érzés. Igen, de most de. ne felejtsd el, hogy egy olyan dologról beszélünk, ami nem arról szól, hogy valaki egyébként milyen uh, szuicid hajlammal rendelkezik, hanem itt most a tömegkommunikációnak, és az abban lévő alainak az életéről van szó, amely azáltal változik, hogy a tömegkommunikációba bekerül, miközben ezt a tömegkommunikációt ő nem kívánta, egy alsó polcon jelent meg nevezetesen a Facebookon. Ez nem igaz, mert ő, ő, ő rengeteg, tehát ő folyamatosan kiposztolja a dolgait. És nem is akármilyen részletességgel. Ő folyamatosan Tehát kiposztolja gondolom, a dolgait, egy... de látod azt, hogy milyen eh, nagyságrendben reagálnak rá emberek, tört része még a Kejfej Jancsi nézettségének is, pedig hát a Kejfej Jancsi is van nagyobb szám. Azért, mert nincsenek barátaik. Nincsenek és nem is voltak, mert ő ezt ő maga mondta, hogy... Nem is voltak barátai, nincsenek is barátai, ezek, a, ezek az online, vagy, vagy a munkahelyén lévő, hogy mondjam, udvarlások vannak, amiket leír. Tehát, hogy most akkor honnan vársz a reakciót, hogy a CIA, vagy valaki, nem tudom, ezt is nézi, és akkor... Én most, arra, én, most, én most csak a, a kérdésedre reagáltam. Te azt kérdezed, hogy volna-e lelkismeretfordulásom, ha a kérdés az, van-e olyan algoritmusa a Facebooknak, a fialán kívül, én ugyanis nem vagyok algoritmus, ami erre reagál. Ettől ne legyél ennyire meglepve, te magad tetted fel a kérdést, én pedig válaszoltam. Oké. Okay. Ez nem a CIA kérdése. Arról szoktunk beszélgetni, hogy vannak szerencsejáték, online szerencsejáték függők, vannak online függők, de tekintjük-e az függőségnek, hogyha valaki egyébként a virtuális életét teszi meg az életének, mert a valós élete számára nem kielégítő. És hogy ez a virtuális élet a Facebookon vagy bárhol máshol, eljuttatja őt bárhova is, miközben mi nekünk azért nincs ezzel kapcsolatban tapasztalatunk, mert ezt az életet elképzelni sem tudjuk. Na de János, hát alapvetően erre van kitalálva a Facebook, illetve nem erre van kitalálva, gondolom, de ö, mégis ebbe az irányba ment el, ugyanis mindenki ö, e ezen keresztül egy másik életének egy másik aspektusát mutatja be, csak a csillogást, a, a, ami adott esetben nem is igaz. Ez nem feltétlenül van így a Facebookot, nem erre használják azt. És ráadásnak, ugye ott van a Tinder, meg van egy csomó alkalmazás, ahol az emberek egyébként ismerkednek. Az a fajta létezési mód, ami Gyarmati ferenci. abból én nem mondhatom azt, hogy 12 1 ismernék, pedig hát azért elég széles körben vizsgálom a világot, és kerül elém a Facebook bár kétségtel nem vagyok egy algoritmus, és nem keresem kifejezetten a gyarmati Ferenceket, de gyarmati Ferencből 12-1 tusszat nálam nincs. De most mégis Persze, úgy beszélsz de nem is erre gondoltam. Én csak párhuzamot mondtam azzal, hogy, hogy na, hogy saját példát mondjak, hogy én amikor például komolyabb sztorikat ö, ö, osztottam meg, adott esetben ilyen mániás fázisban, vagy mindegy pszichózis alatt, vagy, vagy bármilyen szinten, erre sohasem voltak reakcióik. Csak a, a, az, az ismeretségi, tehát azok, akik reagálni szoktak rám, azok mindig ezekre a pozitív. Tehát akkor van egy ilyen, tudom én, több Erre, erre ember. nagyon, nagyon jól tudok neked reagálni, az én ismeretségi körömben nem fogom megnevezni, mert az kegyetlenség lenne, de ha most hallgatna bennünket, vagy látna benne, magára ismerne egy kortársam, egy valaki, aki a médiában dolgozott, és talán dolgozik is, munkahelyi nehézségeiből adódóan elkezdett olyan módon magáról írni, ami számomra súlyosan dehonestáló volt, mármint saját magára nézve. Értettem, hogy gondjai vannak, mégis azt gondoltam, hogy a méltósága nem engedi azt meg, hogy így írjon, Felhívtam, és ezt ebben a formában megmondtam neki, megköszönte, hosszú ideig nem is írt ilyet, aztán később elvesztettem a szemem elől, hogy most is ír-e ilyet, vagy sem, nem tudom, akkor bizonyos gondolkodási idő után fogtam magam, és megtettem ezt. És szóval ugye ez, ez a fajta létezési mód, ez semmilyen módon nem azonos az e mail semmilyen módon nem azonos a telefonnal, semmilyen módon nem azonos annak idején a levéllel vagy a képesnappal. Igen, igen. Mert ez tömegeknek szól, vagy szól hat, annak függvényében, hogy éppen ez egy nyilvános vagy nem nyilvános Facebook oldal, és ennek következtében az üzenet eltévedése kódolva van az üzenetben, akkor is, ha abban egyébként elvileg semmi olyan nincs, ami eltévedhetne. Jellemrajzot lehet írni Facebook bejegyzések alapján, amiben az emberek bele se gondolnak. Hát nem egy veszélytelen pálya az biztos. Mi a kérdés? Nincs kérdés, beszélgetünk. Tég egy gyarmati Ferenc-tennap megijesztett? Nem, nem. Nem ijesztett meg, csak magamra ismertem, illetve erre a, a, erre a betegségre. És az, azért az, meg, ezt a... az megmondható, hogy egy ilyen ember meddig fordul maga ellen, és mikor fordul más ellen. Hogy az a zaklatás, amiről ő beszél, az tényleg megtörtént-e, vagy sem. Ő hát egy, ezt nem tudom. Ő egy ugye olyan ember, aki egész egyszerűen ott, ott van a gondolataiban, Kicsit olyan, mintha az ember egy filmet látna, de jó, hogyha belegondol, hogy nem filmet lát, mert egy konkrét személyel beszélteknek a szüvegét nem érte Szerintem meg esé, Bocsánat. Szerintem akkor esélyes, hogy más ellen forduljon, hogyha mindenhonnan a hölgyektől visszautasítást kap. De ez lehet a legkisebb is. Egy, egy mozdulat, hogy egy, egy, egy bármi... A levelei, a levelei azt mutatják, és ugye itt nagyjából meg is kell állni, hiszen azért ez itt eh, diszkréció, indiszkréció, és nem arról van szó, hogy nincs itt ő, hiszen azért számos eh, aspektusáról erről tegnap volt szó, ami például a szexualitást illeti, arról kiderült tegnap, hogy az egy érzékeny terület, ott jelentős elfolytás van, és hogy adott esetben ez őt mire tudja vagy tudná képessé tenni egyemek között, ez, ennek a nem tudása, hiszen amikor megkeresett engem, akkor fogalmam nem volt, hogy kiről van szó. Egész egyszerre a levelének az akkori tartalma arra vet rá, hogy azt mondjam, hogy én biztosítok neki egy egy napi szállást, de azt nem teszem lehetővé, hogy nálam aludjam. Gyerekkoromban többször fordult elő, hogy a szüleim lakásában, vagy a saját lakásomban befogadtam embereket, és csak utólag jöttem rá, hogy milyen kockázatot vállaltam. Mm -hmm. Hát az ő, ahogy ő beszélt erről, a nőkkel való kapcsolatáról, vagy próbálkozásairól, abból nekem valami egész más jött le. Tehát igazából nem is a nők, nőket keresi, meg nem így a való boldogságot, hanem, hanem inkább, a, amit egyébként pedzegetett is neked, a, a vallás, az Isten keresés. És azért volt neki a legpozitívabb élménye ez a bizonyos, amit nem mesélt el, de hogy csak ennyit mondott róla, ugye, hogy angyalok, vagy Isten volt vele, vagy mit tudom én, valamilyen isletett időszaka volt, és ő ezt szeretné visszakapni, szerintem. Neked minden... de, de... Neked igen. mire való a Facebook? <gül> mire való a Facebook? Én ugyanis nem Facebookozom. Használom el, a Facebookot, de nem, nem Facebookozom. A műsoromat minimálisan promotálom, amennyiben ez szükséges. Sokkal nagyobb mértékben kellene, de a Facebookot egy felületként használom alapvetően passzívan. Aktívan nem. Te ezzel szemben sokkal aktívabb vagy. Nem nagyon aktív, igen, de aktív. Igen. Igen, én onnan tájékozódom, és például azt is ugye rögtön, szinte a, a, a lakat kattanása után már tegnap láttam a Facebookon, hogy bezárták a Budapest Jazz Klubot, és tehát olyan dolgokról tájékozódom. Erről nem tudok, miért a kerek... be, de nem ezt kérdeztem, miért be? Fú, az hosszú, meg így nem tudom elmondani. Jó, akkor nem fogom nézni, de én nem ezt kérdeztem. Én azt kérdeztem, te én mire tudom, használod aktívan? hogy onnan tájékozódom. De nem azt kérdeztem, Ö, hogy honnan tájékozódsz. Azt kérdeztem, hogy miért használod aktívan a Facebookot? Vagy mire? Erre használom. Ez de nem, bejegyzéseid vannak magadról. Értsünk már szót egymással. Időnként ja, hogy közül, A kizárólag. Nem, az nem érdekel. Az egy újságolvasási szokás. De te miért írsz újságot, az, az a kérdés? Hmm. Néha, amikor isletem van, és mm, nem tudom. <gül> Ez jó kérdés. Humoromat szeretem általában megosztani. Patsa, amikor a macskáidra együtt volt van a futód, az nem egy humorforrás. Na jó. De most azt hittem, hogy az írásos dolgaimra gondolsz. Ez, ez egy műfaj. Amikor tudósítasz magadról, nincs különbség. Ha énekelni, az is ugye ide tartozna. Igen. Mert hírt szeretnék adni magamról, hogyha valakit érdekel. Miért a Facebookon? <gül> Azért, mert, mert belefáradtam már abba, hogy hogy mindenkit felhívogassak telefonon. És a Facebook könnyebb? Igen. És eredményesebb is? Vagy arra Sok jó, hogy az, ember, hogy az ember egy látszat tevékenységet folytat, és kipipálhatja? Mit, ha telefonáltam volna, közben nem telefonáltam? <gül> nem tudom, mert nem tudom. Most nagyon mondani, vagy, vagy nem tudom, hogy mi, mire vonatkozik ez a, vagy mit szeretnél kihozni ebből a, a kérdésből? És semmit nekem, nem akarok kihozni, feltett, feltettem egy kérdést, amire nem válaszolsz. Mert nem tudok. Mert Tehát nem akarsz. Biztos, hogy nem, az, nem vagyok egy ilyen, nem, nem azért, mert narcisztikus vagyok, és akkor azt akarom, hogy mindenki tudjon a, a cicáimról, meg a nem Minden tudom Minden tagadásban van állítás, Freud szerint. Jó, hát akkor vegyük új, akkor, akkor legyen ez, akkor lehet, hogy van benne. De látod, eljött az a pillanat, amikor fogta magam, és a telefonon, és onnantól kezdve mindig, amikor fontos dolgokról volt szó, mindig telefonáltam. Igen. És, hát, de többekkel is kapcsolatban vagyok ilyen szinten. Nem valatúra akar telefonni, egyszerűen csak azt akartam megtudni, hogy miért facebookozom. Köszönöm, hogy megosztottad velem ismét magadat, sajnálom az apropót. Köszönöm szépen, szia! Szia! 061-253-8812 nem Ceroszki Herriet és nem Gyarmati Ferenc, de minden, ami emögött lehet. No személyeskedés. 0612538812 egy, figyelek már nem figyelek már nem Figyelek. Figyelek. Figyelek. Jó napot kívánok, Tóter itt vagyok. Figyelek. Köszönöm szépen, hogy felvetette ezt a helyetnél, hogy ki miért használja a Facebookot. Ragyogó ötlet. Mert hogy a Facebook nem arról szól, hogy mindenki mindenkit bocskáz. Vannak, akik munkára használják, vannak, akik csak ismeretterjesztésre használják. Ebben igaza van, de erről nem érdemes beszélni. Arról érdemes, tehát ami szaksz, szakszerűen megy, tudja, ez a tipikus. És most nem is arról beszélek, hogy az nem érdekes, hogy a, a kutya megharapja a postás, hanem az, az érdekes, hogyha a postás megharapja a kutyát. Mert én most nem e, valamiféle álságos e, e, hírreségre e, vágyom, hanem arra, ami, ami megmutat belülünk valamit, amiről korábban egyáltalán nem gondoltuk volna, hogy meg akarunk magunkból mutatni, és aztán annyira elveszünk benne, hogy a fialát intjük le, nem pedig azt mondjuk, hogy jé, ez elgondolkodtató. De, de hát maga csodálatos, amit csinál. De az lényeg, hogy én mit csinálok, az a kérdés, hogy? hogy valójában ez a felület ebben a formájában vajon például kezelendő -e a tekintetben, hogy a gyarmati ferencek, miközben nincsenek gyarmati ferencek, ne tudjanak magukban vagy másban kárt okozni? Hát ezt nem tudom megmondani önnek, mert hogy két egyforma eset nincsen, mint tudjuk. A tegnapi engem megrázott. Azt meg tudja mondani, hogy miért rázta meg? Igen, meg tudom mondani, vagy legalábbis megpróbálom. Talán azért, mert ki volt téve ez a fiatal ember olyan kérdéseknek, amire ő nem számított. Egy dolgot tisztáznunk kell, ami alapvetően fontos. Az ön véleménye szerint két eh, kritikai képességét bíró emberről beszélünk, vagy pedig valaki abból adódóan, amilyen a mentális állapota, hol alkalmas volt erre, hol nem, magyarul a beszélgetéssel nem emeltem egy olyan térbe, amire ő alkalmatlan volt, és aminek a felelőssége egy, kizárólag engem terhel. Hiszen ez egy alapvető kérdés, hogy az, amit ön hall az egy értelmes ember beszéde, vagy egy bolond ember beszéde, aki maga se ura a saját gondolatainak? Vagy ki tudja milyen módon ural a saját gondolatainak? Vagy minden esetre nem úgy ural a saját gondolatainak, mint ön meg én, miközben mi se hasonlítunk egymásra, de kettőnket mégis több dolog köt össze, mint ezzel az emberrel vele. Ebben belegondolta? Belegondoltam, igen. Őrült? Nem tudom megmondani nem vagyok szakember. De befolyásolta-e mindazt, amit ön ebben hallott, hogy egyébként űrültség vagy sem? Ugye ez azért nagyon érdekes, mert hogy például Van Hoch a fantasztikus képeit őrületben alkotta-e vagy sem, az ugye művészet, de amit én csinálok, az ebben a formában csak akkor művészet, hogyha egyébként ezt egy művészfilmnek teszem meg, ott pedig könnyen lehetséges, hogy maga, aki a producer azt mondja, hogy én ezt nem tettem meg, mert az, akivel ezt csinálom, ő nem egy művész. Tehát az egy nagy kérdés, hogy ez itt tegnap mi volt? És ez engem azóta is foglalkoztott. Ebben igaza van, én is gondolkodtam rajta. Tegnap én írtam a maga által nagyon nem kedvelt Facebook csoportban egy olyan véleményt, ami nyilván nem is tetszene magának. Mert nem tudom, én nem követem, követem azt eddig... az oldalt, tehát én azt, én azt most már semmilyen módon nem tudom megítani. Azt sem tudom, hogy ön egyébként tudom, méri írt, tehát ezt számra felfoghatatlan. Értem, értem. Hát ha érteni, akkor egy nem csinálna. Itt fájlaltam ennek a fiúnak a a, a jelenlétét a, a térben. Ezt most nem értem. Hát fájdalmas volt hallani ezt a félút. Hát, mert ugye az élete fájdalmas. Igen. Na de maga azért édes János. Én nem vagyok ennek édes János. Bocsánat. Elfogadom. Viszont hallasson. 061 250 12 Csak ajánlom önöknek ennek a telefonbeszélgetésnek az ívét, ahogy a betelefonáló véleménye egy és ugyanazon dolog kapcsán hirtelen megváltozott. Az én hangulatváltásomról nem kell tanúbizonyságot szerezniük az egyértelmű. Azt a közeget én egy tízes skálán tízesen negligálom, és boldog vagyok, hogy megszabadultam tőlük. Puszta létezésüket nem tudom megakadályozni, mert kétségtelen egy nyáron nem nagyon fognak tudni miről írni, de ez a maximum. 061 253 88, 12. Felívásaimat nem ismétlem meg, a hátlevő napokban minden alkalommal el fogom mondani. egy kejfejjancsira a mai kívül még ezen a héten szerdán csütörtökön és pénteken, aztán az azt követő két pénteken kerül sor, tehát összesen még öt adás. Adás egy ilyen régi módi értelemben, hiszen a YouTube-ban nincs adás. A további műsorok, beleértve a holnapot, a csütörtököt, a pénteket és a további két pénteket már nem interaktívak. Ha valaki a felhívásomra akar jelentkezni, vagy véleményt akar formálni, vagy csak fel akarja venni velem a kapcsolatot, gmail.com. Ezen kívül rendelkezésre állok a Messengeren is. Viszont látásra, viszont hallásra szeptemberben